אמן ואמן. תודה רבה ואלות על הנגינה היפהפייה שלכם. תודה לאלוהים על דברו שאנחנו יכולים לבוא ביחד וללמוד מהתורה של אלוהים. היום אנחנו לומדים, ממשיכים ללמוד מספר בראשית. אנחנו נמצאים בפרשה מאוד מעניינת. וישב, וישב. וישב, אז אולי באמת ישב, גבי? פרשת וישב היא פרשה Uh, שמספר את, uh, את הסיפור הכל כך ידוע על uh, יוסף uh, אנחנו נדבר על הבן ה עשר הבן האחד עשר של יוסף זה נמצא בבראשית, מתחיל מבראשית פרק שלושים פרק שלושים ושבע כשאתם קוראים את הפסוקים uh, שקשורים ליוסף הוא מתגלה בהתחלה של הפרשה הוא כמו שרוצה אה, לעשות את הדבר הנכון בכל מחיר זאת אומרת הוא מחפש את האמת והאמת צריכה להגיד וצריכה להיאמר ולא משנה מה יהיו התוצאות בדרך ההתנהגות הזאת יוסף בעצם קונה את האהבה של אבא שלו יעקב מאוד אוהב את יוסף בגלל ההתנהגות הזאת אבל הוא גם קונה משהו אחר הוא קונה גם את הקנאה והשנאה של האחים שלו הוא לא, ממש לא פופולרי בקרב האחים שלו הוא מספר לאבא שלו על המעשים שלהם המעשים שלהם לא תמיד היו טובים בדרך כלל הם לא היו טובים אתם יודעים, אני לא יודע כמה אחים היו לכם בבית כשאתם הייתם קטנים אבל כשאיזה אח עושה משהו לא טוב אז אנחנו ראשונים להגיד אבא הוא עשה מה שהוא רע, אבא היא לא בסדר. גם יוסף היה משהו דומה לזה מאוד. כשאחים שלו היו עושים משהו שהיה נגד מה שאבא היה אומר, תנחשו מה יוסף היה עושה. הוא היה הולך ומספר כמובן. יוסף היה נאמן בעצם, הוא היה נאמן לרצון של אביו. היה נאמן מאוד לרצון של אבא שלו יעקב הוא מקבל את הסמכות של יעקב בצורה מוחלטת אם אבא אמר ככה צריך להיות בדיוק אתם יודעים יוסף היה כמו חלום של כל הורה אם אה, הילד עושה את מה שההורים אומרים לו האם ההורים יכולים להיות יותר מאושרים? מאוד קשה להבין אם הילדים עושים את מה שההורים שלהם אומרים להם ההורים מאושרים ויוסף מנסה למנוע כל סטייה מהסמכות של אבא שלו הוא בא ומספר לו כל דבר שקורה ושימו לב אנחנו קוראים בבראשית שלושים ושבע פסוק שתיים אלה תולדות יעקב יוסף בן שבע שנה היה רועה את אחיו בצאן והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו ויבוא יוסף, ויביא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם קודם כל תשימו דבר מאוד מעניין פה שכתוב שיוסף היה רועה את האחים שלו מה הם היו כבשים שרועים אותם? לא זה במילים אחרות האחים שלהם היו רועי הצאן והוא היה המנהל שלהם הוא היה אחראי בשטח, הוא לא היה עושה את העבודות הקשות במיוחד, אבל הוא היה, רוצ... הוא היה צריך לדאוג שהכבשים והצאן נמצאים במצב טוב. הוא היה מביא את כל האינפורמציה הטובה ביותר לאבא שלו. יעקב יכל לסמוך עליו, יעקב ידע שיוסף בעצם יעשה את העבודה מצוין. יוסף לא ימינה ולא שמאלה. יוסף בעצם עושה את כל מה שאבא שלו מבקש ממנו. יעקב מחליט לשלוח את יוסף כדי לבדוק מה שלום שאר הילדים שלו, וזה אחרי שיוסף כבר קנה הרבה מאוד שנאה מאצלהם. הוא קנה כבר את השנאה שלהם לגמרי, את הקנאה. בכל זאת, אבא שלו שולח אותו לבדוק מה שלומם. יוסף לא מהסס, למרות שהוא מודע לשנאה של האחים שלו אליו, בכל זאת הוא לא מתפשר, הוא עושה את מה שאבא שלו אומר אפילו אם זה לא יהיה פופולרי, אפילו אם המצב שלו יהיה בסכנה. האחים שלו כבר, אפשר להגיד במילים מאוד פשוטות נמאס להם לגמרי מיוסף. הם לא רצו כבר לראות אותו, ועד כדי כך שהם הראו לו את זה בצורה מאוד גלויה, אבל בכל זאת יוסף יוצא לדרך, הוא אומר לאבא שלו אין בעיה, מה, איך אומרים אין בעיה בשפת התנ״ך? הנני. הנני, זאת אומרת זה לא סתם אני נמצא פה, אלא אני פה ואני אעשה מה שאתה תגיד לי. אני פה, זאת אומרת, והדרך שאני אה, אפעל תהיה בדיוק לפי מה שאתה אומר. הוא מוכן לעשות כל מה שאבא שלו אומר לו לעשות. אתם שמים לב שיוסף רגיל להיכנע לסמכות מעליו. זה לא חוסר כבוד בשבילו. הוא לא מרגיש גאווה, נו מי אתה שאתה תגיד לי מה לעשות? יש לי, מה, יש לי דברים לעשות, תשב בחדר שלך, תחזור אותי בשקט. אתם רואים את יוסף מדבר ככה ליעקב? לא. No. No. יוסף רגיל להיכנע לסמכות מעליו. תשימו לב שזה לא קורה במקרה. הנאמנות הראשונה של יוסף היא לאו דווקא לאבא שלו, כמו שהרבה יכולים לחשוב. הנאמנות הראשונה שלו היא קודם כל לאלוהים. הוא נכנע לסמכות של אלוהים שאומר כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה הטובה אשר אלוקיסר נותן לך. הוא מוכן לעשות כל מה שאביו שבשמיים אומר, ומהי התוצאה? שהוא נכנע לאבא שלו. אם יש כאן אוזניים צעירות בקהל, אנא מכם, תפתחו את האוזניים. יש הרבה ברכה במשפטים הבאים שאני רוצה לומר לכם. אם אבא ואימא אומרים לכם משהו לעשות, יש ברכה גדולה מאוד שנמצאת בידיים של אלוהים, שהוא מחכה לתת לכם את הברכה הזאת. הוא רק מחכה שאתם תגידו, כן אבא. הוא מחכה שאתם תגידו, אני אעשה את מה שאימא אומר, אני אעשה את מה שאבא אומר, כי אתה אמרת. כי אני יודע שלכבד את ההורים זה דבר שיש בו ברכה גדולה. אלוהים רוצה לברך את הילדים, והוא עושה את זה, תתפלאו, הוא עושה את זה דרך ההורים שלהם. אם אלוהים רוצה לדבר עם הילדים, הוא מדבר דרך ההורים שלהם. והיום, בזמנים שאנחנו חיים זה לא קל, ואני חייב להגיד גם מהנקודת מבט של הילדים, לילדים לא קל בכלל, ואני יכול אפילו להגיד כמעט בוודאות של הילדים שהיו בדור שלי היה יותר קל מלילדים היום לכבד את ההורים, לא היה כל כך הרבה השפעות מהעולם שקופצים על הילדים שלנו מכל הכיוונים כמו שהיום, בוא נתפלל בשביל הילדים שלנו כל הזמן נתפלל שאלוהים ישמור עליהם למרות כל מה שקורה. אבל יוסף, ילדים, תשימו לב איזו דוגמה אתם יכולים לקבל מיוסף. איזו דוגמה אנחנו יכולים בעצם לקבל לא רק לגבי איך הוא התנהג לאביו, אלא איך החיים שלו נראו, מה הוא עשה. הוא יוצא לדרך ילדים. הוא אומר בעצם, הוא אומר לאבא שלו הנני והוא באמת יוצא לדרך. ההבדל בין יוסף לאחים שלו היה ברור. יוסף בחר ללכת בדרך של אביו ולעשות בדיוק את מה שהוא אמר. כמו אחיו, האחים שלו, הוא לא סר מהדרך הנכונה. למרות הסכנה הברורה לחיים שלו, יוסף בחר ללכת בדרך שאביו הראה לו. האחים שלו בחרו ללכת בדרך שהיא אינה תואמת את הרצון של האבא שלהם. אבל הוא לא חשב על דעתו האישית, או הנוחות שלו. מה הוא צריך לצאת לדרך ולחפש את האחים שלו כשהוא יודע מה הם מרגישים כלפיו? כמה תירוצים היו יכולים להיות ליוסף להגיד לאבא שלו, עזוב אותך בחייך, אולי תשלח מישהו אחר. אתה יודע מה הם חושבים עליי, אתה יודע מה הם רוצים לעשות לי. יעקב בטח היה משאיר אותו בבית, אבל יוסף לא חושב על, אה, מה, על דעתו האישית. אתם יודעים שאם אנחנו מחפשים הצלחה בחיים, אנחנו מחפשים הצלחות שהעולם מראה לנו איך להצליח בחיים. תעשה את מה שאתה רוצה, תלך בדרך שלך היום בבוקר. בדרך הביתה שמעתי שיר של פרנק סינטרה, אתם שמעתם פעם את השם הזה, פרנק סינטרה? Yeah. היום אמרו שהיה צריך להיות היום הולדת שלו. אתם יודעים בן כמה הוא היה צריך להיות היום? Yeah. בן תשעים <laughs> זה היה, yeah. היום, היום הולדת שלו. והוא אחד השירים הכי ידועים שלו, בין הכי ידועים שלו, הוא זמר, זמר מפורסם, שיר שנקרא עשיתי זאת בדרכי. או באנגלית I did it my way. עשיתי זאת בדרך שלי, איך שאני רציתי לעשות. את, את החיים שלי הלכו בדרך שאני רציתי, אבל זה ממש לא הדרך שיוסף הלך בה. יוסף רצה ללכת בדרך שאבא שלו אמר לו, והוא לקח כמובן את כל הסיכונים האפשריים. שימו לב איזה התנהגות של האחים שלו, בראשית ל"ז, 18-20, ויראו אותו מרחוק, ובטרם נקרב אליהם, עוד אפילו לא מתקרב, ויתנטלו אותו להמיתו. כמה שנאה יכולה להיות לאחים עד מצב שהם אפילו רוצים להרוג אותו? שנאה גדולה מאוד, מאוד מאוד גדולה. הם כבר לא יכולים לסבול אותו. קל לנו לחטוא במחשבה ולהגיד איזה אנשים רעים. הם בטח היו האנשים הכי רעים שהיו בתקופה, נכון? אנחנו לא, ממש לא, לוקחים בחשבון את הכוח של הקנאה בחיים של בן אדם. מה שהורים יכולים לגרום לילדים שלהם, צרות צרורות. יעקב עשה טעות נוראית, הוא שם את יוסף במקום שלא היה צריך להגיע. אם עוד שמעתם על המילה אפליות, אתם יודעים מה זה נקרא להפלות? לתת למישהו יחס טוב יותר מלמישהו אחר. אתם יכולים לראות שהילדים של יעקב כל כך כעסו שהם רצו להוציא אותו מהדרך. הם ידעו מי בסופו של דבר יקבל מאבא שלהם יותר. והם רצו להרוג אותו. הנה בעל החלומות בה הם אומרים ועתה לכו ונהרגהו ונשליכהו באחד הבורות ואמרנו חיה רעה אכלתהו ובוא נראה איזה חלומות יהיו לו, נזרוק אותו לתוך הבור. אתם זוכרים על מה היו החלומות, נכון? יוסף היה מלך העולם, והם אומרים עכשיו אנחנו נזרוק אותך לבור, ונראה איזה חלומות אתה תחלום עכשיו, שאנחנו נבוא ונשתחווה לפניך, אנחנו וההורים שלנו. יוסף ממשיך להגיע, אבל המצב שלו כשהוא הגיע היה בדיוק זה, הם לא הרגו אותו. אבל באמת הם עשו את מה שהם אמרו לזרוק אותו לאחד הבורות. יוסף מראה לנו בעצם בחיים שלו שהוא הלך בדרך הנכונה. הדרך הנכונה קלה? מה אתם אומרים? הדרך הנכונה היא לא תמיד קלה, בדרך כלל היא לא קלה בכלל. אתה רוצה לעשות טוב, אתה יש לך את כל הכוונות הטובות, באת להגיד אחים יקרים, אבא רוצה לשאול מה נשמע, ואיפה אתה מוצא את עצמך? אתה מוצא את עצמך בבוץ. אפשר להגיד, בתוך בור, עם עקרבים אולי, עם נחשים, חושך, העולם שלך בעצם נגמר. תשימו לב שגם בתמונה, מה חסר לו? איזה חלק בגד חסר לו? <ת announce> כמובן, מה הם רצו לעשות עם זה? הם רצו... רצו לטבול אותו בדם ולהגיד לאבא שלהם שהבן שלהם נטרף. החוסר צדק שאנחנו רואים פה הוא כל כך גדול, אבל יוסף בכל זאת, אומנם אנחנו לא שומעים אותו מדבר לאלוהים ומתלונן, אין שום תלונות מצידו של יוסף. יוסף גם ביהדות הכינוי שלו, אם אנחנו אומרים משה רבנו, אליהו הנביא ויוסף ה... צדי, צדי. צדי. כל כך, כל כך יפה, בעצם הכינוי של יוסף הוא תולדה, זאת אומרת הוא בעצם השתקפות של החיים שלו. למה הוא צדיק? מכיוון שאנחנו רואים שהחיים שלו התאימו לשמירה של מה שאלוהים אמר. התעקשות, מי מכיר את המילה הזאת להתעקש? התעקשות, זאת אומרת ללכת בכל הכוח למרות שהמצב הוא לא קל, התעקשות לשמור את החוקים של אלוהים אפילו במחיר של החיים שלו, גם במחיר של חייו. איזה תוצאות יכולות להיות לזה? במהלך ההיסטוריה אתם יודעים שהאויב שונא מאוד אנשים שמתעקשים אפילו במחיר של החיים שלהם לשמוע על שלנו. אתם יודעים שבמהלך ההיסטוריה, האינפיליציה שרפה מאות אלפים של אנשים שהם התנגדו להם, שעשו את הרצון של אלוהים במקום את הרצון של הכנסייה. הם עלו על המוקד, והשנאה אליהם הייתה מאוד גדולה. הם נשרפו חיים רק בגלל ההתעקשות שלהם לשמור על החוקים של אלוהים. שלמה המלך אמר שמה שהיה הוא שיהיה. זה נמצא במשלי 3.15. מה שהיה הוא שיהיה. גם העתיד שמחכה לנו הוא לא עתיד קל. גם אנחנו אם נתעקש לשמור על החוקים של אלוהים יגיעו ימים לא טובים, אבל אנחנו יודעים שתמיד בשורה התחתונה הניצחון הוא של אלוהים. ואנחנו מודים לו על זה. הדרך בעצם שעמדה לפני יוסף הייתה דרך שונה לחלוטין, הוא בא לבקר את האחים שלו ובעצם לאחר מכן הוא היה בדרך למצרים, לטיול במצרים, מה אתם אומרים? לחופש במצרים, לחופשה, בתור עבד והעבדים שירדו למצרים העתיד שלהם היה שחור, זה לא היה עתיד טוב, יוסף לא ידע מה שמצפה לו ואנחנו מכירים את כל הסיפור בסופו של דבר הוא עשה דרך ארוכה מאוד מאוד מהאוהל של אבא שלו ועד למעמד של עבד נחות ועד לשליט שני במצרים דרך ארוכה מאוד אבל כל הדרך הזאת הייתה קשורה באופן ישיר ליכולת שלו להישאר בדרך האמונה שלו באלוהים יוסף לא זז מהדרך שאלוהים הראה לו הוא רצה לעשות את רצון אלוהים, ואתם יודעים מה? זה הצליח לו. הוא רצה לעשות את הרצון של אלוהים, וזה הצליח לו. מה אתם חושבים? שכל פעם שאתם תרצו לעשות את הרצון של אלוהים, אז זה יצליח רק בגלל שבא לכם? שאתם אומרים, אוקיי, הבוקר אני אעשה את הרצון של אלוהים. מחר לא. הבוקר כן, אחרי הצהריים לא כל כך. אתם באמת חושבים שאפשר? כל כך בקלות לבחור את האפשרות לעשות את הרצון של אלוהים. אני מתייחס לעשייה של רצון אלוהים כמשהו שצריך להצליח בו. כמשהו שאנחנו אמורים להגיע להישג, כמה קיבלת במבחן שלך לעשות את רצון אלוהים. המבחן לא קל, היה מבחן מאוד קשה. רציתי לעשות את הרצון של אלוהים. כמה קיבלת במבחן היום? עשית את הרצון של אלוהים? קיבלתי מינוס, לא הצלחתי. האם אתה הצלחת לעשות את הרצון של אלוהים היום? אלוהים נתן לי את הכוח. בסופו של דבר הצלחתי, עברתי את המבחן. הצלחתי לעשות את הרצון של אלוהים. זה כל ההסוד של צדיקות. זה לא משנה אם אתה נמצא בתוך בור מלא בעקרבים, או אם אתה נמצא בארמון של מצרים. לעשות את הרצון של אלוהים לא קשור... בכלל הנסיבות של החיים שלך. הנסיבות של החיים שלך הן יכולות להיות טובות, פחות טובות, גרועות או מצוינות. אבל ההצלחה לעשות אותן היא לא תלויה בנו, באמת שלא. אם אנחנו נצליח או לא נצליח. מה אני רוצה לשאול אתכם? האם זה חשוב לעשות את הרצון של אלוהים? עכשיו כולכם בפה אחד תגידו, בטח שזה חשוב לעשות את הרצון של אלוהים. אבל זה לא תמיד מתחשק לנו. לפעמים אנחנו רוצים, לפעמים אנחנו מאוד מאוד רוצים, אבל זה לא תמיד מצליח לנו. ואנחנו מגיעים למצבים שאנחנו אומרים, טוב, אולי אף פעם זה כבר לא יצליח, אז חבל לנסות, נכון? מה הסוד של ההצלחה של יוסף? איך אפשר להגיע ממעמד של עבד, אפשר להגיד, הסטטוס הנמוך ביותר בחברה, אי אפשר להגיע למקום נמוך יותר. Okay, אוקיי? העבדים היו האנשים הנחותים ביותר בחברה. ויוסף הגיע למעמד הגבוה ביותר בחברה. הוא הגיע למקום השני במצרים. אחרי פרעה היה המילה של יוסף. פרעה אמר לו, רק הכיסא שלי יהיה יותר גדול ממך. מה הסוד, סוד ההצלחה בחיים? אנחנו רואים פה בחיים של יוסף דבר מאוד מעניין. הוא לא נסחף. הוא לא נסחף, ותכף תבינו על מה אני מדבר. אם אתם רוצים שיהיה לכם הצלחה בעולם הזה, אתם צריכים לדאוג שאתם מעוגנים. שמעתם על המילה עוגן? מי שמע על מילה עוגן? עוגן זה משהו שמחזיק את האונייה בים. למה אונייה בים צריך להחזיק אותה? כי יש מתחת למים זרמים, מעל יש רוחות, העולם הוא מאוד דינמי, במיוחד הים. מאוד דינמי, והסירה אף פעם לא תעמוד באותו מקום. אם היא לא עומדת במקום, היא נסחפת. אני רוצה לספר לכם מקרה שקרה בשנת, נדמה לי, בואו נראה מתי זה היה, אם אני זוכר, ינואר, נדמה לי, 2011, בואו נראה אם זה באמת, כן, 2014, סליחה. ינואר 2014. ספינת רפאים, מה זה ספינת רפאים? ספינה שאין עליה אנשים, אוקיי? ספינה גדולה. הספינה הזאת רוסית קוראים לה לובוב, לובוב בטח דוברי הרוסית מכירים את המשמעויות של המילים האלה. לובוב אורלובה או משהו כזה. אורלובה, אוקיי. לובוב אורלובה. אה, הספינה הזאת מלאה בעכברושים, עושה את דרכה בדרך לבריטניה. אוקיי? Okay, על הסיפור שלה אין בכלל אנשים, בכלל. היא נסחפת ברוחות ובזרמים. היא עשתה את כל הדרך הזאת ישר מהנמל שהיא יצאה, אתם יכולים לראות בצד השמאלי, אה... סליחה. <מתתיחה> כן, השמאלי העליון, מקנדה, והיא הפליגה, אה... הפליגה, ויצאה מהנמל, ובסופו של דבר, אה... המלאכים שלה עזבו אותה והשאירו אותה בים, השאירו אותה בים. כשאנחנו מסתכלים על הים שהוא מאוד רגוע, אנחנו לא רואים גלים גבוהים או תנועה מיוחדת מתחת למים, אבל הדבר שונה כמובן ממה שאנחנו רואים. מתחת למים קיימים זרמים שעוברים במהירות ממקום למקום וגורמים לסחף. האונייה הזאת, אתם יודעים כמה היא שוקלת? זה לא סירה קטנה, מדובר פה על עשרות אלפי טונות שנמצאים על המים, אבל בכל זאת תשימו לב, היא עברה מרחקים גדולים מאוד, ואם תסתכלו על הצד הימני, היא ערכה לכיוון של אה, בריטניה, היא אה, יצאה נדמה לי ב-2010 מהנמל שם, והיא כל הזמן הזה הייתה בים באוקיינוס האטלנטי, אה, עד שהיא בעצם אה, הגיעה Uh, לבריטניה שם היו צריכים להוציא את כל העכברושים ולעשות משהו עם האונייה הזו. Uh, מה שקרה לאונייה זה הייתה שהיא נסחפה, היא הייתה ללא עוגן, ללא עוגן. תשימו לב, באל העברים 2-1 אנחנו קוראים, על כן חייבים אנו לשים את ליבנו ביתר שאת אל הדברים ששמענו, פן נסור מן הדרך. הכותב האיגרת הזאת בעצם מתייחס אלינו כמו אל הסירה. תשימו לב איפה אתם נמצאים. תשימו לב איזה מקום אתם עומדים. האם אתם קרובים לאלוהים או אתם נסחפתם ואתם לא הרגשתם, אתם הייתם קרובים אליו וחוף זה אל העברים, אל העברים היברוס 2 1. אוקיי? 2 1. אין בן אדם מאמין שלא נמצא בסכנה של היציאה מהדרך אל הישועה. אין בן אדם שאפשר להגיד עליו שאין לו סכנה לצאת. האנשים שנראה להם שהם נמצאים בביטחון מאוד גדול שהם עם אלוהים, יכולים למצוא את עצמם מאוד רחוק מאלוהים. תשימו לב, הוא אומר, תשימו לב שלא תסטו מהדרך, שלא תסטו מהדרך. ההיסחפות הזאת אם סירה לא קשורה לרציף או ללא עוגן, היא תיסחף לים. דרך אגב, זו אותה ספינה. זה, זה צילמו אותה במקום קפוא. בגלל הזרמים שיש מתחת למים והרוחות, היא תיסחף לים. ככה זה גם בן אדם מאמין. הרוחות של העולם והדינמיקה של הרוע והחטא לא משאירים אותנו באותו מקום. מה אתם חושבים השאיר את יוסף באותו מקום? השמירה של החוקים של אלוהים היא כמו עוגן, אני לא זז מפה, במילים אחרות, כתוב. אבל האם אפשר להצליח רק בגלל שאנחנו אומרים כתוב? אז אתה יכול להגיד כתוב, גם השטן אומר, כתוב. אתה אומר כתוב, הוא אומר כתוב. מה מחזיק אותך במקום בעצם? אלו דברים שאנחנו צריכים בינינו לבין עצמנו לה, להחליט, האם באמת אנחנו רוצים להיות עם אלוהים או לא? האם אנחנו רוצים להיות דתיים, או אנחנו רוצים להיות אנשים מאמינים? האם אנחנו אנשים שבאים לקהילה פעם בשבוע, ובכל שאר הימות השבוע אנחנו אנשים רגילים כמו שאר האנשים בעולם? אם אנחנו באמת ככה, אז אנחנו נסחפנו. אנחנו אולי לא תמיד היינו ככה. אולי בחיים שלנו היו זמנים שאנחנו היינו מאוד קרובים לאלוהים, ואנחנו לא שמנו לב. ופתאום מצאנו את עצמנו מאות קילומטרים מהמקום שאנחנו היינו. מה גרם לכך? לכל אחד יש את הסיבות שלו, אבל זאתי הסכנה. כל קורה במדבר, כל קורה במדבר, תחזרו אליי. אני רוצה שתחזרו אליי. אני רוצה שתצליחו בחיים שלכם, שתצליחו כמו שאני רוצה, שבסוף המשפחה שלכם תקבל את הברכה. שבסוף, אחרי שזרקו אתכם אל הבאר, בסופו של דבר אתם תהיו הכי חזקים במצרים ותוכלו לספק להם את האוכל שלהם. היום אני רוצה לדבר אה, על שלושה זרמים עיקריים. הזרמים שמוציאים אותנו, וכל אחד שיקח איזה זרם שמתאים לו או אפילו את כולם. תחליטו על איזה זרם אתם אה, חושבים שמתאים לחיים שלכם. חוסר אמונה, זרם מאוד חזק, מאוד חזק שלוקח את הספינה רחוק מאוד. חוסר אמונה הוא הסכנה הבלתי מורגשת. אתם לא יכולים להרגיש את זה. התחושה של חוסר אמונה היא לא כל כך חזקה. כל אחד אומר, כן, אני בן אדם מאמין. תשאלו את הבן אדם הכי לא מאמין. תגיד, אתה מאמין? בטח שאני מאמין. אני מאמין גדול. זה לא משהו שמרגישים, אבל זה משהו שקורה. חוסר אמונה גורם להתנתקות הדרגתית, אוקיי? ואיטית מאלוהים. הזרם הזה של חוסר אמונה הוא גורם למשהו. אתם יודעים למה הוא גורם? לשקיעה רוחנית. מי יודע מה זה שקיעה רוחנית? זאת אומרת שאנחנו לא נמצאים ברמה גבוהה אלא אנחנו יורדים ברוחניות שלנו. השקיעה הזאת מרחיקה אותנו בהדרגה מאלוהים. יוסף עמד על העקרונות שלו בזכות האמונה בצדקת דרכו. הוא לא התפשר, אלוהים שלו תמיד היה אלוהים שלו, אם הוא היה בתוך הבאר, הבור, או אם הוא היה בתוך הארמון. אלוהים תמיד היה במרכז החיים שלו. הוא לא חשש להביע את דעתו, גם אם היא לא הייתה דעה פופולרית, לאוזניים של האחים שלו. הזרמים החזקים שיכלו להוציא אותו מהדרך של אלוהים, לא יכלו לעשות זאת בזכות האמונה שלו. ואמונה זה לא משהו שהוא סתם ככה. אמונה זה משהו שמפעיל את הכוח של אלוהים בחיים שלנו. שמעתם את מה שאמרתם? ישוע אמר, כשאני אחזור, האם אני אמצא אמונה? זה, זה באמת הצהרה מאוד עצובה בשביל הקהילה של אלוהים. שישוע אומר שאני אחזור, האם אני אמצא אמונה לקהילה שאומרת אנחנו מאמינים בכל ליבנו? ישוע אומר, זה לא נראה לי ככה, זה לא נראה שאתם כל כך מאמינים. אני מסתכל עליכם, ישוע אומר, ויש מקום לשיפור מאוד גדול. כמה פעמים התפללתם בשבוע? כמה פעמים פתחתם את הספר הזה? ולמדתם ממנו. ממש. ואתם יודעים שהתירוץ של אין לי זמן זה לא משהו שאלוהים נתן? אלוהים לא אומר אין לי, אלוהים תמיד אומר יש לי הרבה. למי אומר תמיד שאין לי? למי שבאמת אין לו. לשטן אין לו כלום. יש לו פשיטת רגל גדולה מאוד במה שקשור לאמונה. השטן אומר אין, אין לכם זמן. אתם צריכים את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת, זה ואת רשימה אינסופית. אבל כדי לקרוא בדבר אלוהים, יש לכם זמן? מעט מאוד. אבל אנחנו רוצים, אנחנו רוצים להצליח. אתם יכולים להמשיך לרצות, זה לא עובד ככה. הזרמים של העולם יכולים להסית אותכם מהדרך בצורה מאוד מאוד אה, ברורה. אבל אתם לא תרגישו את זה. זה יסחף אתכם ואתם תמצאו את עצמכם במקום רחוק. יוסף היה כמו סלע, אי אפשר היה להזיז אותו מהאמונה שלו. כל ימיי, מי שעובד, כל מלאך בים, יאמר לכם שהסכנה הגדולה שנשקפת לאלו שמכירים את הים היא סכנה עוד יותר גדולה. אלו שמכירים את הים נוטים לשכוח את הסכנות ש... שבים בגלל הניסיון שיש להם, אני כבר בים המון שנים, זה בסדר. ודווקא זה דבר שיכול להיות מאוד מסוכן. ככה זה גם הדבר בחיים של בן אדם מאמין. אני בן אדם מאמין. אבא שלי היה מאמין, סבא שלי היה מאמין, אני, אני בא ממשפחה של מאמינים, אני גם מאמין בחיים שלי. אבל האם אתה באמת מכיר את הכוחות שאתה עומד נגדם? האם הזכות של אבא שלך תעמוד לך? האם הזכות של סבא שלך תעמוד לך? שאתה תוכל אה, לעמוד במקום ולא להיסחף? יש עוד זרם אחד שאני רוצה לדבר עליו, הזרם הזה נקרא בקיאות. מי שמע על המילה שנקראת בקיאות, אוקיי? המילה הזאת, אני, בגלל שאתם לא מכירים אותה, הבאתי את התרבום מהמילון, בקיא אתם יכולים לקרוא פה במסך, הוא בן אדם מיומן, אוקיי, ידען, אחד שיודע הרבה, אחד שיודע דבר עד הסוף, אחד שיודע את הדבר מצוין, בן אדם מלומד, בן אדם למדני, מה זה למדני? שהוא יכול ללמוד, אתה מדבר אליו והוא מבין, אתה מסביר לו והוא אומר מצוין, אתה יכול להפסיק, אני מבין הכל. זהו בן אדם בקיא, אפשר להגיד שיש נושא אולי בחיים שלכם שאתם בקיאים בו. למשל, אני יודע שסבטלנה היא מאוד בקיאה בנושא הקוסמטיקה, נכון? זה, היא השביעית, נדמה לי, בארץ הכי טובה מכל ה... לא משנה, אבל אני לא מהלל אותך, אנחנו רוצים להכיר את החיים שלה קצת. אז זה טוב שאנחנו יודעים שיש לנו אנשים פרפקציוניסטים בקהילה. אז יש לנו בקיאות בחיים שלנו, אנחנו טובים במה שאנחנו עושים. אבל כשאנחנו אומרים שאנחנו בקיאים בדבר אלוהים, כשהאמת של ישועת אלוהים מתחילה להיראות לנו רגילה ושגרתית, אנחנו מתחילים לעבר את החשיבות שלה. עד שאנחנו מגיעים בסופו של דבר לנקודה שהיא כבר לא כל כך חשובה בחיים שלנו. אנחנו אומרים, אני כבר יודע. כמה פעמים הילדים אומרים שאנחנו אומרים להם לקרוא בדבר אלוהים? אני כבר מכיר את הסיפור הזה. קראתי אותו, אני מכיר אותו, אני יודע אותו, אני לא צריך יותר. זה דבר שקורה בחיים שלנו, ולא רק בחיים של הילדים. אנחנו נוטים לחשוב שאנחנו כבר יודעים, שאנחנו לא זקוקים לדעת יותר. אני לא צריך ללמוד עוד מדבר אדוני, אני יודע מספיק. הזרם הזה, שעובר מתחת לספינה, הזרם של הבקיאות, עלול לגרום לנו להפסיק ללמוד מדבר אדוני, כי אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מספיק. הזרם החזק של הבקיאות גורם היום למאמינים רבים להיות מרוצים, מרוצים, אתם יכולים להאמין, מהמצב הרוחני שלהם שגורם להם להיתקע, אתם יודעים באיזה מצב? קוראים לזה מצב של תינוקות רוחנית, תינוקות רוחנית, מה, מה המושג הזה אומר לכם? מה זה נקרא תינוקות רוחנית? מה זה תינוקות? של תינוק, נכון? מה זה תינוקות רוחנית? זאת אומרת שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא גדלנו הרבה מאוד זמן. שאנחנו נשארנו במצב שבעצם התחלנו. תשימו לב לאיגרת של העברים, על זאת יש לנו לומר דברים רבים, אך קשה להסבירם מפני שמה? כבדו אוזניכם. הנה בזמן שעליכם להיות כבר מורים, שוב צריכים אתם למישהו שילמד אתכם את ראשית יסודות דברי אלוהים ונהייתם זקוקים לחלב ולא לבזון מוצק. כותב האיגרת אומר למאמינים אתם תינוקות במשך ארבעים שנה נשארתם תינוקות אתם מבחינה רוחנית אתם עדיין לא התבגרתם. הם כל מי שמאכלו חלב איננו מבין בדברי צדק כי עודנו תינוק, אך המאכל המוצק הוא למבוגרים, אלה אשר חושיהם הורגלו על ידי הניסיון המעשי להבחין בין טוב לרע, הנה יוסף. רציתם את יוסף, הנה, אתם מוצאים אותו בפסוקים האחרונים פה. יוסף לא היה תינוק רוחני, יוסף עבר ניסיונות מאוד מאוד גדולים, הניסיונות שלו היו מעשיים. להכין בין טוב לרע, שאשתו של פוטיפר החזיקה במעיל שלו, הוא אמר לה, איך אני יכול לעשות את זה ולחטוא לאלוהים? האם זה כאן? <קל>? האם <אם> כל אחד מאיתנו יכול לעשות את מה שיוסף? לא. ברגע שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים יותר מדי ואומרים, לי זה לא יקרה, אני בחיים לא אעשה דבר כזה, אז זה תופס אותנו. <אז> זה תופס אותנו לא מוכנים. פתאום אנחנו אומרים, אוי ואבוי, אפילו אני יכול לעשות דבר כזה. לא האמנתי על עצמי, שאני יכול בעצם ליפול במקום שחשבתי את עצמי כל כך חזק, נסחפתי. אתם מכירים את המושג הזה, המושג הסלנג הישראלי? להיסחף? נסחפתי. הלכתי יותר מדי רחוק. ולא הרגשתי. גם אם יוסף היה בקיא בדרך אלוהים, הוא לא נשאר תינוק באמונה שלו. הנאמנות שלו לאלוהים הייתה העוגן שמנע מהבקיאות, זאת אומרת מהניסיון העשיר שלו ומהידע שלו, למנוע ממנו לגדול באמונה גם במצבים קשים מאוד כעבד במצרים. הזרם השלישי והאחרון שלנו היום בעצם מדבר על אוטונומיה רוחנית. זה עוד זרם שמרחיק אותנו מאלוהים. הזרם השלישי שאני רוצה לדבר עליו הוא זרם של עמידה ברשות עצמית זאת אומרת אוטונומיה רוחנית כמה פעמים שמעתם את עצמכם אה, שומעים מאנשים אני אדם מאמין אני לא צריך ללכת לבית כנסת או אני לא צריך ללכת לקהילה מספיק לי אני, האמונה שלי אני בבית אני מאמין בזה אני לא מדליק אני לא מכבד אני לא מבשל אני לא עושה את זה אוטונומיה רוחנית זאת המדינה שלי מדידה, מדינת שלום דוד, או מדינת פאולה דוד, אנחנו יוצרים אוטונומיה. מה זה אוטונומיה? אני קובע את המהלך של הדברים. בעצם, מה שקורה בחיים שלי מבחינה רוחנית, הוא על פי הרצון שלי, ולא על פי מה שכתוב. האיגרת אל העברים מדגישה את הכוח הגדול של אחריות, בעצם, אחריות קולקטיבית, קהילתית. אנחנו לא יכולים להוציא את עצמנו מהכלל ולעשות לעצמנו טריטוריות רוחניות. להוציא את עצמנו מהכלל כקהילה. הדגש על הכוח הזה מוזכר באיגרת אל העברים 1024. שימו לב מה כתוב: נשים ליבנו איש אל רעהו, לעורר זה את זה לאהבה ולמעשים טובים. בל נזניח את התכנסותנו כמנהג תמה אנשים, כי אם נעודד איש את רעהו, ובייחוד בראותכם, כי קרב היום. אנחנו חיים בדיוק בתקופה הזאת. מה זה אומר להיות, להתכנס ביחד, בתור עיקרון, בתור משהו שאנחנו לא עושים אותו רק כשיש לנו זמן, או מתי שאנחנו לא עייפים, או שיש לנו דברים אחרים על הראש? האם זה נמצא בסדר העדיפות הגבוה ביותר, או שאנחנו יוצרים לעצמנו אוטונומיה רוחנית? זאת הטריטוריה שלי, אני קובע את החוקים, אני קובע על פי מה שנראה לי, מה שאני מרגיש, מה שאני יודע. אתם שמים לב, כל שלושת הזרמים האלה הם כולם ביחד. חוסר האמונה, הבקיאות והאוטונומיה הרוחנית הם היינו הך, הם דבר שמרחיק אותנו מאלוהים. הזרם של העצמאות מהקהילה גורם לחולשה רוחנית. מאוד גדולה. זה קורה כתוצאה מהתרחקות בעצם מהקהילה בפועל. הדבר הזה גורם להתרחקות מאלוהים. עד כמה שזה נשמע בלתי יאומן. אתם מכירים הרבה אנשים שעזבו את הקהילה והפכו להיות אנשים צדיקים גדולים? אני רוצה לשמוע מכם דוגמאות. האם יש מצב שאדם עוזב את הקהילה והוא מתקרב יותר לאלוהים? הופך להיות אדם טוב יותר? שהוא קרוב יותר לאלוהים? האיש, מצב כזה? יש בכלל מצב שאנחנו יכולים לחשוב שהחיים שלנו עם אלוהים יכולים להיות רק אינדיבידואליים? איך זה יכול להיות? הרי אנחנו צריכים להשפיע את האהבה שלנו על מישהו. מה זה אומר להשפיע? רק לנשק אותו ולחבק אותו? איפה אלוהים רוצה שנראה את האהבה שלנו הכי הרבה? לפי מה שאנחנו קוראים. לעורר זה את זה באהבה, לאהבה ולמעשים טובים. זה ההתחלה, זה הפסוק 24, הוא בעצם אומר שאנחנו לא צריכים להזניח את ההתכנסות שלנו. הזרם הזה של העצמאות בקהילה הוא זרם חזק מאוד. אתם יודעים שמוותרים על שבת אחת, מוותרים אחר כך על עוד שבת, אחר כך על עוד שבת, ובסוף הספינה מוצאת את עצמה כל כך רחוק מהחוף, שהייתי פעם בא לקהילה, אני חושב שזה היה בינואר שנה שעברה. זה קרה פעם. אתם חושבים שלכם זה לא יקרה? אני, אני רוצה לחלוק איתכם את הדברים האלה, מכיוון שאני רוצה לעורר בכם את המחשבות האלה. האם, איזה מצב אני נמצא? האם אני תקוע עם העוגן במקום שאני רוצה להיות, או האם אני נסחף בנסיבות של החיים? היה לי שבוע קשה, אני מתרחק יותר. היה לי אה, מצב קשה במשפחה, אני לא אבוא לקהילה. האם אנחנו חיים את החיים שלנו לפי מה שקורה מסביב, או לפי העקרונות שלנו? לשים ליבנו איש אל רעהו, לעורר זה את זה לאהבה ולמעשים טובים. אם אתם חושבים שאתם יכולים להצליח לעשות את זה רק בגלל שאתם מחליטים? כל הכבוד. אני מאוד הייתי רוצה לדעת איך אתם עושים את זה. לעורר איש את רעהו לאהבה ולמעשים טובים, זה משהו לא קל. וזה אפשר לעשות כשאנחנו מאוד קרובים לאלוהים. איך אנחנו יכולים לשים לב אחד אל השני אם אנחנו בכלל לא בקשר? ההתרחקות מקהילה יכולה לגרום לנו להתרחק מהעקרונות הבסיסיים של האמונה שלנו. אני שמעתי לא מזמן מישהי שאמרה לי שפעם היו לה חברות בקהילה והיא דיברה אית? איתם פעם, לפני כמה זמן, והיא כבר לא זוכרת מתי הייתה הפעם האחרונה שהיא דיברה איתם. מתי היא ראתה אותם? מתי אה, אה, היא בכלל אה, הייתה בקשר על משהו רציני? הרבה פעמים בקהילה אנשים באים ואומרים שלום מה שלומך הכל בסדר תודה רבה לא יודעים כלום יכול להיות שבן אדם הוא גמור לחלוטין לא יודעים עליו שום דבר זה גורם בעצם להתרחקות מהקהילה המצב הזה של חוסר אכפתיות אחד מהשני וחוסר ידע אחד על השני אנחנו מתרחקים מהעקרונות הבסיסיים של האמונה שלנו וזה עיקרון מאוד בסיסי בתנ״ך המושג משפחה לא מתייחס רק למסגרת המשפחתית הקטנה שלנו. בתנ״ך המושג משפחה מתייחס למסגרת קהילתית גדולה, לא רק למסגרת הקטנה. אני רוצה להראות לכם דוגמה ממה שקרה ליוסף לי במצרים, מה שהוא עשה. שימו לב, יוסף הבין את זה מצוין, הוא הפך את ארץ מצרים לקהילה. היה לו ידע בדרך של אלוהים. הדרך הלא אנוכית של יוסף הייתה בסוף הדרך של המצרים לצאת מהבוץ שהם היו צריכים להיכנס. הוא הפך את כל המצרים למשפחה אחת גדולה. המצרים לא היו יכולים לשרוד אם לא קיבלו את העצה מיוסף, כי אנחנו קוראים בבראשית 41-34, יעשה פרעה ויפקד, יוסף אומר, פיקודים על הארץ וחימש את ארץ מצרים בשבע שני... שני הסב אסובה, ויקבצו את כל אוכל השנים הטובות הבאות האלה, ויסברו בר תחת יד פרעה, אוכל בערים ושמרו. והיה האוכל לפיקדון לארץ לשבע שני הרעב, שני הרעב אשר תהיין בארץ מצרים, ולא תיכרת הארץ ברעב. הקהילתיות, האכפתיות, בסופו של דבר היו ברכה עצומה למצרים. העם הפך להיות למשפחה אחת גדולה. ותכלנה שבע שני הרעב לבוא, כאשר אמר יוסף, ויהי רעב בכל הארצות ובכל ארץ מצרים היה לחם. זה היה בזכות העובדה שהמצרים נרתמו למשימה כמו משפחה. לא כל אחד חשב על השדה שלו, לא כל אחד חשב על מה יש לי ומה יש לו. אלא כולם בסופו של דבר התאחדו. הלוואי שזה היה קורה גם בקהילה שלנו. אני אומר את זה בכ... בכאב לב, לא בביקורתיות. התפילה שלי שהקהילה שלנו לא רק פה בירושלים ובתל אביב. אני לא מדבר רק על קהילה בעברית או בשפות אחרות. אני מדבר על קהילה אדבנטיסטית בישראל ותהיה השפה שלהם אשר תהיה. לא מעניין אותי תדברו גם סינית. זה לא מעניין אותי. מה שאני רוצה שהקהילה שלנו, גם אם היא דוברת כל אבר שפה, תהיה קהילה אחת. אמן? <אז> אתם רוצים שדבר כזה יהיה? אתם רוצים שישבו איתנו פה רומנים, פיליפינים, רוסים, כל הקהילות, אתיופים? הייתם רוצים? אני מאוד הייתי רוצה בזה. אבל זה לא מספיק לרצות. זה לא מספיק לרצות, אז אני רוצה. יופי. אבל זה לא יקרה במקרה. ההתקרבות שלנו לאלוהים היא המפתח לזה. החומות של התרבות נופלות ומי כמוני יודע את זה. אני, ששמעתי לראשונה מאשתי שהייתי צריך ללכת לקהילה רוסית, לשבת עם קבוצה של רובם היו נשים מבוגרות ולשמוע שירים ברוסית, אני? מה נראה לך? השבת הראשונה זה היה מתנה גדולה מאלוהים כי הייתה לו תוכנית ואני בתקופה ההיא הלב שלי היה פתוח לרצון של אלוהים. ואני הייתי פתוח. הלב אמרתי בסדר, אני אלך. ישבתי בקהילה בראשון לציון, בהתחלה זה היה נראה לי מה זה מוזר, כמעט קמתי והלכתי, אבל אמרתי אוקיי, נישאר עוד קצת. נישאר עוד קצת. התחילו שירים, היה לי משעמם רצח, רצח היה לי משעמם, ופתאום, כשהסתכלתי עליהם בעיניים, ראיתי אהבה כזאת גדולה, שאני חייב להגיד לכם, אמא שלי לא הסתכלה עליי. אמא שלי לא הסתכלה עליי בעיניים ש... ה, איך קוראים לו? גרה, סליחה. גרה וזינה, אשתו, הסתכלו עליי. ונשבר לי משהו בלב. אלוהים עשה את זה. מה הוא שבר? שבר את הקירות של התרבות, השפה, השירים, ולא משנה מה. הם היו מאמינים כמוני, בין תשעים ובין חמש, לא משנה. אותו אלוהים, שרים איזה שפה? רוסית, אין בעיה. עברית, אין בעיה. נשיר באיזה שפה שאתם רוצים. מה אנחנו צריכים לחשוב על איזה שפה אנחנו שרים לאלוהים? לא אכפת לי איזה, שיר, איזה שפה בן שלי לי. שישיר לי מצידי, ב... לא משנה, אני אוהב את כל השפות שהוא ישיר לי. והקהילה שלנו יכולה לצאת מתוך הגדרות האלה. זאת התפילה שלנו, אבל זה לא מספיק. אנחנו חייבים להתקרב לאלוהים בצורה אינדיבידואלית כדי שזה יקרה. ואני מודה לאלוהים שהוא נתן לי את זה. אני אפילו למדתי לשיר ברוסית, שיר מסוים שלא שכחתי אף פעם, מרוב ששרתי אותו כל הזמן. זאת הברכה מאלוהים. הברכה היא מאוד מאוד גדולה. אנחנו רואים את זה בחיים של יוסף. הרעב היה... על פני כל הארץ, אבל למצרים היה אוכל. זה קורה כשהקהילה מאוחדת. ואנחנו נתפלל על זה. אני רוצה שהאחים שהאח... והאחיות באמת יאהבו אחד את השני. ולא משנה באיזה שפה מדברים או איזה אוכל הם אוכלים. שיהיה אכפת להם, ישימו לב אחד אל השני. יתקשרו אחד אל השני. זה הכוח של הקהילה. שיתוף הפעולה של הקהילה מוביל לברכה. אתם יודעים מה? לכל מי שקרוב לקהילה. לא רק לאלה שבתוך הקהילה, גם אלה מסביב לקהילה. הזרם של העצמאות מהקהילה גורם להיחלשות הקהילה ולהיחלשות רוחנית של המאמין בעצמו. זה מה שזה גורם. האוטונומיה הזאת, למדנו היום על שלושה זרמים. הזרם של חוסר אמונה, הזרם של הבקיאות והזרם של חיי אמונה עצמאיים. אלה הם לא שלו רק שלושה, אבל יש יותר כמובן. התהליך של ההתרחקות לא תמיד מורגש. איך אנחנו יכולים להגיע למצב בחיים שאנחנו עוצרים את התהליך הזה? על כן חייבים אנו לשים ליבנו ביתר שאת אל הדברים ששמענו, פן נסור מן הדרך, שלא נצא מהדרך. תשימו לב, עכשיו, בדרשה הזאת. מילים שיוצאות מהפסו עוברות אל הלב, אל האוזניים של החברי קהילה. כתוב שימו לב ביתר שאת. מה זה אומר ביתר שאת? ממש ממש. תשימו לב. אל תיתנו לדברים האלה לעבור לידכם. תיקחו את המחשב ותעשו חשבון נפש. איפה אני היום? מתי למדתי בדבר אלוהים בזמן האחרון? האם באמת הייתי יותר מדי עסוק, או שאני נהנה יותר לעשות דברים אחרים מאשר ללמוד בדבר אלוהים? אם נסחפתי יותר מדי, בוא נפגוש את אלוהים פה, את הבן כאן. הוא יעשה הוא ייתן לנו מנוחה. הוא הבטיח את זה בתהילים 127. הוא הבטיח שייתן לנו מנוחה. היום בפרשת השבוע שלנו, אנחנו למדנו על אדם מאוד מאוד מיוחד. כל אחד יכול להיות יוסף. להיות יוסף זה משהו שאלוהים רוצה שאנחנו נהיה בסוף כולם. האם אלוהים רוצה שכולם יהיו צדיקים בסוף? בטח. ברור שהוא רוצה את זה. והוא רוצה לתת לנו את האפשרות לעשות. איך אנחנו יכולים להפוך לקהילה מנצחת? קהילה שמצליחה, לא קהילה שרק רוצה לעשות את הרצון של אלוהים, שמצליחה לעשות את הרצון של אלוהים. וזה הסוד, יוסף הצליח לעשות את הרצון של אלוהים. התפילה שלי היום, בשם של ישוע המשיח, אני מתפלל, כי יש כוח בשם של ישוע המשיח, שכל אחד מאיתנו, מהפסטור ועד אחרון המאמינים, המנהיגים שלנו בישראל, של הקהילה, וגם בעולם, ישכילו לקבל את הרצון של אלוהים במלואו. וזה אנחנו מתפללים, כי אנחנו יודעים שזאת הדרך היחידה שהקהילה יכולה להצליח בעולם הזה. שאלוהים יברך אותנו ואת הילדים שלנו, שהשבת הזאת תהיה התחלה חדשה בכל מה שאנחנו חושבים, בכל מה שאנחנו יודעים ובכל מה שאנחנו מתכננים ועושים. אמן. בוא נתפלל. אבינו מלכנו, אני רוצה להודות לך אבא, על הדברים שלך. אבא, אנחנו מבקשים ממך הדרכה. אנחנו... באופן אישי כל אחד זקוק לידע שלך ולהברכה שלך. אני מבקש ממך שתעזור לנו. תרחם עלינו, כי אנחנו באמת רוצים ללכת בדרך שלך. אבל הרבה מאיתנו אבינו שבשמיים לא מצליחים. ואנחנו מבקשים שתברך אותנו הערב הזה ברוח נכונה. שנסתכל אבא על החיים שלנו דרך העיניים שלך. כדי שנוכל אבא באמת לראות היכן אנחנו עומדים. אני רוצה לבקש בשביל הילדים שלנו, היקרים, תברך אותם, שירצו לקבל את הרצון של ההורים שלך. תברך אבא את האורחים שלנו שמוצאים את המשפחות, את כל מי שהגיע אבא עם לב פתוח. אנחנו מודים לך בענקות, ומבקשים שכל מה שנאמר היום באמת יהיה לו כוח לעשות שינוי בחיים שלו. אנחנו מתפללים, מודים ומתפללים, השם של ישוע המשיח. אמן <עמל> ואמן <עמל> <עמל> <עמל> <עמל> אנחנו <Marcheg>